Лиша була більшою за мене самого, за всі мої прагнення. Я відійшов від вікна і знову сів у крісло. А раптом подумав, що дуже добре було б, якби до моїх ніг прилестився кіт і потерся б об них. Я б погладив цього ніжного, пухнастого котяру, і, може, і заговорив би до нього. Може, він у відповідь нявкнув чи замурчав, а я б удав, що мені цікаво з ним спілкуватися. Кота, на жаль, у нас не було. І покидати кімнату і виходити на вулицю я не мав сили. Навіщо? Навіщо, коли я не втечу від того, що трапилось? Від минулого неможливо утекти. Минуле – це ми самі. З нашими успіхами і невдачами. Точними попаданнями і помилками. А втім, чого-чого? А помилки не було. Я не помилився, вибираючи Магду. Я мусив її обрати. Вона повинна була належати мені. Та Магда – на яку дивилися захоплені люди в салі. Ну, а природно поруч з нею, роблячи все для неї, я повинен був втілювати в життя свої великі плани. Так, я не кохав Магду. Хоч тішив себе ілюзією кохання і довго, аж до вчорашнього дня, переконував себе в протилежному. Решта вже не має ніякого значення. Те, що було після залу, наші побачення, весілля, робота в інституті і на заводі – Приїзд у це місто вже не мало великої ціни. Найбільшу вартість мав той вечір. Я ще побачив себе тоді, коли танцював з Магдою. Її руки покладені мені на плечі і підвівся. Тепер можна було вставати і йти куди дав завгодно, хоч іти мені, власне, не було куди. Я поблукав трохи містом, а потім подивився зарубіжний детектив. Обиби після сеансу склянку соку в гастрономі неподалік від кінотеатру їсти мені не хотілося. Я вийшов з гастроному і поплентався у протилежний від кінотеатру бік. Дорогою я зустрів знайомого інженера з нашого заводу і поінформував, що подивився кіно. І він сказав, що теж хотів би побачити цей детектив, тільки от чи дружина погодиться, десь там ходила по крамницях, а він поспішав їй на зустріч. «Вона не любить детективів», – сказав знайомий. «Хто вона в тебе?» – спитав я. «Учителька», – відповів той. «А, протяг я. Ну, може вмовиш?» «Вона швидше додому потягне. Борщ варити». «Борщ – серйозна справа», – сказав я. «Ну, бувай». Я провів його довгим поглядом, так і не зрозумів, що він мав на увазі, коли казав про борщ. «Удвох варять чи що?» Ніби це для мене важливо. І тут я звагнув. Так, важливо. Я відвернувся і пішов далі, у неминучий протилежний бік. Уже за кілька метрів по тому, як я відійшов, майнула думка. Може піти ще раз до того кінотеатру, побачити, яка в нього дружина. Але чим я поясню свій прихід? Палкою любов'ю до цього детективу, про який я сказав, так собі дивитися можна. А втім, «Чому я певен, що вони прийдуть і борщ не переважить?» Тут я став пригадувати, якими бувають борщі. «Варити вміла і Магда, а її мати – моя теща!» Вона взагалі варила незрівнянний червоний борщ. Щось вона додавала у нього таке, окрім буряків, капусти, томатного соку, цибулі, що пальчики оближиш. Я ніяк не міг відгадати, що робить борщ таким смачним, бо було враження – що не капуста і не буряки, і навіть не вміння гарно засмажувати. Те ще ж на моє запитання тільки загадково посміхалася. Головне, що ти борщ любиш. Головне, що я люблю борщ. Але ми приїжджали до Магданих батьків щонайбільше разів п'ять. То були дні великих турбот про улюбленого зязя. Я часом їх ставив поруч – Магду і її матір. Магда більше була схожою зовні на батька. До гармонії в сім'ї у стосунках не надто прагла. Ні, я, здається, не маю рації. Я виправдовую себе. Чи треба це робити? Чи треба це мені самому? Мої ноги несли мене вулицею. Я йшов далі як автомат, і часом мені здавалося, що на вулиці лишаються люди, у яких моє обличчя. Вони стоять на місці. Вони нікуди не рухаються. Між ними якась певна рівномірна відстань, і найголовніше, моє обличчя, залишене у цих людей, теж застигле. Я йшов далі вулицею, наповненою людьми, яких, крім мене, ніхто не бачив. І раптом мені здалося, що так само ніхто не бачить мене справжнього, того, хто йде вулицею. Десь угорі крізь хмари просіювалося сонце, виглядали цілі клапки голубого неба. Я побачив ці голубі шматки, коли підвів голову. Буде погода. «Навіщо?» – подумав я. Я спитав себе «навіщо?» і спинився. Оглянувся. Повз мене пройшли двоє незнайомих молодиків, жваво жестоколюючи. Вони сперечалися про нову марку мотоцикла. Уривок розмови, що долетів до мене, сповнив моє єство глухим, якимось неючим роздратуванням. Так починає боліти зуб коли ще не усвідомлюєш цей біль. Або не хочеш усвідомлювати, намагаючись загнати біль туди, звідки він виник. Це відбувається інтуїтивно, надто коли ти зайнятий чимось іншим. Я ж не був нічим зайнятий, і в цьому була найбільша прикрість і причина того, що біль ростиме, поки його не спиниш. Чим спинити, я не знав. Просто стояв на тротуарі. Люди обминали мене, я ловив уривки їхніх розмов намагаючись хоч за щось ухопитися, і майже відразу губив ту тоненьку ниточку, за яку щоразу хапався. Уривки розмов, за які я намагався вхопитися, нічого не давали, нічого не пояснювали. І він учора нагадав мені, відчуваєш, якого це кольору? Чому не повернеться? Він так сказав, вірю його словам, не вірю. Не віриш, що я теж можу мати власний гонор? Я перестав слухати, намагаючись зосередитись на чомусь іншому, зримому. Але зір ні на чому не зупинявся. Я поводив головою туди-сюди. Знайомі мені будинки. Ось ту крамницю я добре знаю. У цей двір теж заходив.